Berrien tenore azurikin panzo garai eta pompie solider elkarteak Ekuadoreko jendea lagundu nahi du. Han jasanduten lurikara izigariaren ondotik, diru bilketa bat egiten dute haintzuzen, emengo shuiltzaile batzu, Ekuadoren ziren dola hilabete bat formakuntza baten emaiteko Nikola Rezerraten lekukotasuna kotasuna berrizailuntana. Poatie eta Limoz arteko abiadula ondiko trenbide sedeak ez duela balio publikorik, hori erabakido estado kontseiluak, hori berri hona dela, eta bidia erikitzen duela emengo ere zestatzeko, hori errendauku, kad kolektiboko Viktor Paxonek. Eta bertsularitza indagian, egun eta aste hauetan, bertsutruk, bertsue eskolen harteko lehiak eta segitu da txingudik bestalde, kantu, improbisatzailean nazio harteko lehiak eta ordu gu, irunian. Aroak erina. Arro, goxua izanen da gauk ere, iruzkalde horukorki, naiz eta oibel batzu izanen diren anemenka, temperatura alde tike behiz, ogoita iru jadotara noianen omen da teknometroa eta lehenik bideko istripu bat atzua txaldian senperen bi autuek elgar jo dute entermartxe saltegiaren onduetan bide nagusian laupresuna unkiak, goita amalau eta urteko amazazpiurteko gizonemazteak eta amarrurteko bi ineskatsa doribane loizuneko poliklinikarat ere eman dituzte, bainan bakarrik ikerketa batentzat ez zuten deus lagirik. Ekuadorren, asken berroi urteetan senditu den lurikarari kaskarena gertatu da, joan den asteburian, pompie solider elkartea, dola hilabete bat, intzusen, anzen, batien, batten, maiteko, eta intzuzen, antzen, hospitale batean, formakuntza baten emaiteko, eta angoen berri hartzen dute, orai zuzenki. Bigerren lurikara baten keska beti hor dute, bat zutan gertatzen den bezala, Nikola Regerrak, pompie solider elkartekoa, ekuador antzen, dola hilabetea la víctima de hor, e, gertatu da lorikala hor dakot izan zenele alertabat tzun la miaren zat kostaldean da, portza huirron e, bon, guk uh, badituko arremanak goiakil errian goiakil da eko edoreko erri handiena, hor uh, kontaktuak badituko ba izhulzaleekin hor an biziki ongi formatuak eta ekipatuak dira montukot zer handikute kontrola dute dena, bon, izhulzaleak, polizia eta militaren artean bon, ah, amabos mila, amabos ah, mila diende bada laguntzeko noski toki batzuetan ere ez dira, dira editsi eh, oh, bideak erori baitira uh, uh, lura muitu baita tokia intzetan Ba uh, ez dute montukotz laguntzalik behar, ez bada beste lokalarik eh, egiten uh, gero lakuntza bai baituugu, pinze horiek ez baitute sochaintzik uh, denagagatzeko ordoan guk lagunuko ditugu, metodotodo honetan baina ez dukun neor bidaliko. Ala da behaz, mementu ez duten azioarteko sokorrit alden beharrik Ekuadoran, baina Pompiesolider Elkarteak, diru, bilketa bat egiten du, webgunearen bidez edo postaz urguni arrat, elbidea webgunearen aldelarika, ubebikoitza irualdiz, puntxu, Pompiersmaracho.solidaire.org Pompiersmaracho.solidaire.org eta eta ko bilan baten egiteko goizuntan la hoy un hil a dituzte ditustet lurikararen ondorio seta mila calle de colpatua kedo carrican aterbigabe Maulico Enrico Languileta eta foto certe sindicat ecordescariec yakinara dute el duden la rumba tian goizeko be sekretair erditan Eriko etxaren hain bilduko direla. Michele Chevest hausapesak bere engaiamenduak ez dituela erespetatzen diote eta erran baitzuan etzuela protokolua izen petuko, protokol ortean beriziki, langilean ibilbide eta promozioniak ziren haipaturik salatzen dute, ez dela elgerrizketarik e, meedarekin, ortako egiten dute, behaz elgeritera ziori Eriko etxaren hain zinean erran bezala, laru matian goizeko eta erditana. Poitier eta limos arteko abiadura handiko traina e, du trainin biddeea, ezta onura publiko gisako proiektua bezala ezagutuko Frantziako Estadu Kontseiluak erabaki du hau jonde apilaren amostian eta ikerlarien iritziaren kontra joanda gisa hortan berri ona kada kolektiboaren arabera Marda forestier. 2008-ean inkesta komisioak poate eta limon jarteko AHTA-z abixu baikoja eman zuen Alta Frantziako kontseiluak finanziamendua eta errentakak ez direla argi azpimaratu du eta DUP edo onura publiko ezagutza ezestatu du. Kad ingurumenerako elkartearen zat berri hona da, garaipen horrek beste bideak idikitzen ditu bereziki bordaleak ize eta bordaletolosa arte AHT-I buruz, iparka Euskal Herrian zertan den aht proiektua galdegin diogu Viktor Pashon kadeko presidentari. DAX Frontier, noz abon menn pa hui publik. Noz mugara doan aht proiektuaz ez dugu oraindik inkesta publikorik Euskal Herrian errentak garrita usun inkesta bizik itxarra baitzen eta proiektu horokoga erogarazten zuelako. Euskal Herrian, tout le projet des GPSO dans le négatif donc nous on n'y est pas encore c'est bonne nouvelle la la mobilisation notre verasku eskira baina behiunak ez du buruka arindu behar guri esker <mogilisation> buru sakitak <mogilisation> dira dirar baina ez du <mogilisation> orainor irabazi ilavons enfin franchi ce panier mais la bataille n'est pas encore gagnée. Joanden Aztazkenean eskoalkosta turi iriguneak tur bordale ez dirustatzea erabakidu, esen zefarekin pasazuen akordioa ez estatuz, esen zefak hamalau milioi euro galetzen dizkio ak bari. Eta DUP edo honura publiko ezagutzak enduz, Poatie eta Limozarteko abiadura hondiko trina haintxegur osoki ez estatua izanenda. Donostiako iriak eh, haintsegur, elduden lagazkenian eginen du galdeketa bat eta hori corrida edo sezen ketetaz Donostia antitorina orain izeneko plataformak zuen hori galdegin hamar milako bat sinadura ere bilduak zituen orterako eneko goia Donostiako ausapesak du berria jakin razi Udauntako Donostiako astenagutsiko finkatuak ziren sezen ketentzat ez da aldeketarik izanen horiak eginen dira eta ondotik beraz e eginenda delako errikonsulta hori eneko goiak kandoko berrizailan, bai estatuko daukun bezala. Santa Grasiko Labernaarpean ez dute Martarik utsi, asteun daguntan highline ugal batetan lugetik laurogei metra goratasunetan trebeskatu behar zuten bost gaztek Labernako bergeunta hogeita metra luzetasuneko arpea, bakarrikon goizan ehunta hogeita hamar metra egina alitzen ditu batek erori gabe. Umitatia edo ezetasuna izan da aberenza traban agusia, buruile du beste entsegu bat egiten alukete ordean ezetasun gutiago baita, gertekari horreka dena den arrakasta handia ukando, sekulako jendia jin baita, eta ez dira denak sartual izan ere... Joanela Rumatian, bertsutruk ekimenaren bere azken saioa oskaltu zuen txingudiko bertsueskolak, aorten eskalegi mailan antolatu dituzten bertsularitzaren elitean ez dabiltzaten helduen bertsueskoletako kiden arteko desafioen azkena izanda, koldo nagusia. Hogeita zei izan dira guztira, bertxotrugekin benean partertu buten bertxoskolak. Hoietatik ama gipuzkoar sasti bizkaitar, launa farreta bakararaba eta ipare euskal herritik. Abel Zabala, iruna bar, txingudiko bertxoskolako kideak esplikatu daku nola joan den esperimentua. Eta egin dena da, hogeita ba, zei talde hoietatik, ba, iruko taldeak eh, jarri, bat uste dute eh, bikoa gehiatu dela, eta hor da, ba, iruko talde hoietan, ba, elkarrekin saio ezberdinak eh, antolatu. Bakoitzak herrian, Bisaio eta erriti kanpora ba, beste beste bisaio, joan etorriko saioak. Guek kasuan e, gojerri eta gazteiztik e, akiturri taldeak edo hartu parte. eta. Bueno, e, harreman honek e, bideratzen du alako beste harreman batzuk sortzea edo sortu daitekela. Egia e, da ba, bueno, geografikoak ere ba, gazteiz beste puntan da eta egia bueno, e, da lortu, gehiagi lortu ez duguna da taldeak herri batetik mugitzea. Eh, gehiago izan da ba, iru laulagun bertsotara jungianak eta baino e, gero herrietan eta bakoitza bere herrian saiatu gera kanpokoa ongi hartzen eta arreman polita sortu da. Bertxo eskolen arteko arremanak estutzeko balio izan dute ere, antolabutako desafio dut topaketek, alere... Juan del Arumbateango eta Ricco eskolako hiru bertsolariak jo zituzten Irungo BKT elkartean Antolaputako bertso bazkarian. Odoi Lopez eta Ane Beloki bertsolariak argi dute Euskal Herriko Bertsozale kartetik bertxo trok ekimena berriz ere antolatuko badute Bertan parte hartuko butela, aberazgarrian denenean. Gu gaztizko zaiokin hasi ginen, hauntza autuz baten goierritarrak eramateko deialdi bat da gintzen, eta zaito goita mar bat laun edo ze, junian azteko, beratzorren balorazio pozitiboat nien duen azteko. Gero, irungo bertako, irungo, etorizian lehortako gaztetxa, bretsu zaiago gaztetxe izan zelago, Hane bai, erontzan publiko, besantzun osondo pasazula, berazkura aldetik behintzen, balorazio pozitiba. Bai, nireal nengo aldea da, torzen ari zena, bai, ikustea eta baik entatzea, eta bai, jasigera irungokin harremanetan dagoela, eta bai, ikustela. Betxatzen zuen balio izango duela, emendiko iti ere harreman hori mantentzeko, edo... Bai, nik uste, bai, ikustela behin harreman baten hasita edo nik uste gero ja errexagoa izango dela jarraitzea. Eta jakin ezazu ere bestalde Europa bat batean izeneko ekitaldia kantu inprobesatuen nazioarteko topaketa hiruan gaitekoa dela bihar zazpioontaigoiti zentralaretuan Euskalgitikariko dira Milena Muriza eta Julio Soto eta beste in improvisaatzaileak zan dira sardainiarrak katalanak eta kudo bat ere. Kirolak eta Saskibaloian Baskonia, gazteizko Saskibaloi taldeak. Euroligako play-offak jokatzen ari ditu Greciako panatinaiko stalearen kontra, jada bi partida bat ditu eta ilugarren bat behar du irabazi finalerat lehatzeko, hain zuzen ilugarren partida hori jokatuko dute, aste hartuntan Greciako Atenasen. Goizberilekin segitzen dugu, zoekin, Kristof eta Batit, nazioarteko berrietan, lau bat migratzaile hil dira Mediterraneoan atzo tik italiarat heldu ziren sokorritzaileek behogeita bat baizik ez dituzte salvabatua ali izan bat ilabete bat eterdi pasa da buruzagiek Mazedonia eta Greziaren arteko muga etxi zutenetik Amnien Interzionaleaksaltu du berogeita 6 .000 migratzaile arapaturik gelditu direla Grezian baldintzanegar egingargietan uste du Europako Batasuneko Estatuek krisiagaizkiagotu dutela ez beit ituzte lagundu moldle erabekigagian lekualdatzen hasiloa galditu duten mila errifusa Siatuak. Bomba bat zahtarazidute Jerusalemgo autobus batean Gutienez, ogoita bat lagun zauritu dira atzo Jerusalemen Autobus batean bomba bat lehertu ondotik Autobusak bidaiaririk etzeraman, bainan inguruko ibilgailuak gailuak unkitu ditu leherketak Israelgo poliziaren arabera atentatu bat izan da eta uste du zaurituetarik bat dela eraso zailea Sibiako opozizioak negoziazioak gelditu ditu Nazio batuen erakundearen mandatariak jakinaraziduenez, siriako oposizioko talde nagusiak geldialdi aldi bat egindu negoziazioetan, ahmadari leporatzen baitio suetena haustea, talde ahmatu batzuek oak batean egin bat dute eraso bat hasiko dutela ahmadaren kontra, siriako ahmada askea eta ahar alshantz salafista tira horien artean.